enn sortiré. Malgrat que sembli que de fet, ningú ens enté. Mentre que hidi ha algú que hi cegament, has de creure si enticants ens sortirem. Bon dia, Poicanes i punicants, confinats i confinades tots i totes, doncs tant si ens escolteu des de casa com si ens escolteu des de casa o anant cap a casa o tornant cap a casa, doncs res. Si teniu sintonitzat el 107.1 de la FM i sou a Pons, és que això és Pons Ràdio. També ens podeu connectar per internet posant Ràdio Pons al Google i el primer enllaç que us surt, doncs aquell és el Bo. Va parar justament a l'enllaç, que és el directe que ara mateix estem emetent. Salutacions a tots i a totes. Comencem el primer programa radiofònic confinat de la història de la nostra ràdio. També hem de dir que potser fa gairebé 10 anys que no hi havia cap programa. Però bueno, des de la inauguració aquella del primer cau de folls, te'n recordes, del 2006... Salvi, endavant. Bona tarda. Bona tarda. Bona, bona tarda. bona tarda. Bueno, bueno, que no t'havia de presentar. Estem, aquí estem, aquí estem. Vale. <ríe> doncs, te'n recordes del cau de folls aquell dia? Recordo. Del 2006 que estàvem... Imaginat. Ha passat, pogut, ha passat molts, molts anys. Que... Sí, sí. Pues, doncs, tenim el Salvi a les màquines a la secció de la premsa rosa. Tindrem el Toni Subirosa. Esperem, des del cogul Imaginat. Per el cogul que no és l'Àfrica. És un poblet passat de Lleida que es diu així Cogul que es podria haver dit Vilanova de l'Aguda però es veu que ja estava agafat i van dir bueno doncs a l'Àfrica em sembla que ens sobra un nom i van dir bueno doncs posem Cogul però és aquí Lleida Re que tindrem el Toni Subirosa en la secció de la premsa rosa si es deixa qui més tindrem al programa qui més qui més doncs vols saber-ho, eh? Tindrem A la ja Cris la Chris Lapritzi, que us distraurà la canalla en el seu super superespai dedicat als més peques. No us la perdeu, sobretot. Tindrem el nostre poeta Jaume Invernon, que cada dia dirà la darrera paraula del programa, perquè acabar amb un dels seus poemes sempre deixa bon gust. I com no, hi haurà també un... cada dia una mica de microconte. Un conte contat pel seu propi autor, el gran Miquel López. Gran, no per l'edat, que tampoc no en té tants, no. sinó pel gran escriptor de microcontes. Val Sí, és mon pare, és mon pare. <ríe> però no treu que també sigui un gran escriptor. Vale? Lògicament també hi haurà el Francesc Odina, que s'encarregarà de punxar el programa a les zones i també tindrem la col·laboració de l'Ajuntament, si es deixen, que ens donarà, ens donarà el part diari del que passi al poble. Si no, cada dia, sempre que puguin, que a vegades ja ja és molt també. Finalment, jo mateix a la Xènia, donant-vos la tabarra des d'aquí al micro. Tots plegats, esperem fer-vos una miqueta de companyia durant aquesta horeta. Una horeta? Sí. Si ens escoltes al vespre, doncs serà de 7 a 8. Una horeta, també? Sí, fins a l'hora dels aplaudiments. En recordeu-vos, eh? A les 8 sortiu als balcons i finestres i terrasses i el que tingueu cap a l'exterior i expresseu-vos lliurement. I si ens escoltes a les 9 del matí, doncs quan acabem i també vols fer aplaudiments, doncs pues, ei, sigues lliure de fer-ho, eh? Vull dir, ningú et dirà que no, saps? Vull dir, potser inaugures, jo que sé, un nou motiu per aplaudir. No sé, per exemple, aplaudeixo a tots aquells que s'han llevat d'hora, d'hora, d'hora i a les 9 del matí no tenen res més a fer que aplaudir. Doncs endavant, ole tu, saps? Per aixecar tant d'hora sense tenir res més a fer. Vosaltres que ens esteu enviant els àudios i que ens escolteu, moltes gràcies per la vostra participació i això que us hem de proposar que apunteu al mòbil, agafeu un, un llapis, ara mateix, un boli, un paper, o el mòbil mateix, el bloc de notes, ho teniu? És el 651-53-95-72. Bueno, anirem repetint, eh? 651-53-95-72. I ens envieu un àudio o un watts. No truqueu. No, no, trucar no, és un àudio, el watts. vale? o deixeu el contestador amb la vostra proposta. O sigui, nosaltres no l'agafarem al telèfon, val? el deixeu al contestador o ens envieu un àudio, que és el més eh, normal, diguéssim, en aquests moments, amb el whats. El 651-53-95-72. I què tindrem? Què tindrem, doncs? Com heu vist, hi haurà una mica de tot, D'una mica també segons el que ens aneu enviant. Per exemple, comenceu a pensar, tenim un programa, tenim un equipàs, però què ens falta? una cosa superimportant, a veure penseu el nom, ens falta el nom sí o no? Doncs ens podem dir cau de folls, sí, ens podríem dir cau de folls però jo crec que es notaria molt que encara ens queden un munt de xapes per vendre tampoc no ens podem dir programa sense nom perquè llavors sembla que ens encasillem o sigui, no, nosaltres estimats i estimades oients us traslladem la tasca de oferir vos aquest eh, eh, com ho diria la proposta de que ens envieu el, el nom. Envieu-vos les vostres propostes i entre els membres de l'equip triarem. triarem... Exacte, quin és el que més ens agradi? Sí, sí. També podríem fer votacions entre els oients i tal. Però això es fa molt de democràcia. Sí, aquí no hi ha democràcia, és una dictadura nostra. O sigui, triarem el que ens agradi nosaltres i... Exacte. Vinga, vale. comencem doncs! Som-hi! Quan més d'un centenar amb les cares plenes d'un somriure clar. Els fa saber... No, cada dia, si podem, començarem doncs, amb la informació de les novetats de Pons, les que ens facilitin des de l'Ajuntament, les que rebem per altres canals... Així que ens ja ens ho traiem de sobre i tenim una resta de programa doncs, per no pensar-hi més, perquè a vegades són coses d'aquestes que et fan marejar el cap. En aquest espai dedicarem també uns minuts per fer-li les preguntes a l'alcalde, preguntes, dubtes, que tingueu, sobre qualsevol tema que us preocupi del municipi. Vale? No cal preguntar-li si menys amb la dreta o amb l'esquerra. Vale? Coses del municipi. Bon dia, puncicans i puncicanes. Avui s'enceta un programa nou a la ràdio, liderat per la Gènia, a la qual vull agrair aquesta iniciativa que ha tingut en portant aquest, aquesta estona de de reflexió, d'informació i aquest espai lúdic per tots nosaltres. També vull agrair a tots els poncicans i poncicanes i a tots els col·lectius per la gran responsabilitat que han demostrat amb tot aquest greus crisis que estem portant que ens està afectant a tots plegats. Gràcies per tot i amb molt de gust anirà responent les preguntes i les qüestions que us puguin Amolinar i que us puguin portar malestar o que us puguem aclarir. Gràcies per tots i res més esperant avui. Sobretot, sobretot, quedem a casa. Com que avui és el primer dia, doncs encara no tenim la informació oficial de l'Ajuntament sobre el Covid, etcètera, I, bueno, però demà ja començarem a passar als partes. El que sí que farem serà dir doncs, les campanyes que des de l'Ajuntament han iniciat, per exemple, hi ha la campanya solidària de recollida d'aliments per ajudar a totes les famílies ponsiicaes sense recursos que no poden eh, aconseguir els productes alimentaris de primera necessitat. I aquests, aquesta campanya, eh, pel que ens passen, necessiten conserves de bolets, conserves de llegums, cuits, fruit amb almíbar, tonyina, sardines de llauna, tomàquet fregit, pebrot escalivat, de, de verdures, carxofes, mongeta, pasta de sop, arròs, bon, tot això, eh? brics de caldo, de ta ah, també a part del menjar, també detergent per la roba, lleixiu, gel de bany i pasta de dents. I altres coses com patates, llet, ous, pa i productes. Tot això es veu que es, es recollirà a les botigues i després l'Ajuntament ho passarà a buscar. Val? no sé ben bé des de quan i fins a quan durarà això suposo que es tracta de, de, del confinament no, no, no ho tinc massa clar amb el cartell eh, seguim també ja sabeu que des d'aquesta setmana passada que ja es pot anar a l'hort no a tots els horts eh? per això podeu anar al vostre hort si una persona té un hort d'aquests que es productes necessaris de l'abastiment autoabastiment doncs hi podeu anar si és un hort en què teniu animals que s'han de cuidar no es que hi hagueu, no, no es que hagueu d'anar ara és es que ja hauria d'haver anat ja fa dies ¿vale? a més què feu amb uns animals allà a l'hort bueno, això és a part <ríe> i si es tracta d'una activitat econòmica doncs també hi podeu anar Val que l'anari sempre d'una manera individual que d'altra banda també hi ha horts dels que no s'hi pot anar perquè són de que estiguin a les segones residències ah, jo és que tinc un hort a cada que és no, no cola eh? no cola o sigui, allà està prohibit d'anar si tens un hort aquí al Segre i, i vas tu sol perfecte què més? Tenim també eh, això, el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya ofereix un telèfon d'assessorament de psicològica gratuït perquè aquests dies anem tots una mica a peixos que aquí cap allà i el telèfon, si el necessiteu és del 659 5, 59, 584 988 torno a dir perquè em sembla que m'he saltat algun número 6:59584988. L'horari d'atenció és de 9 a 8 del vespre, inclosos caps de setmana. Val? És només per exclusiu per a persones que necessiten el servei d'assessorament psicològica eh? preguen d'abstenir-se trucades amb altres finalitats, val només per aquests dies. Val d'acord. doncs ara sí volem dedicar al primer tema al tema als autònoms. Per... Venga, va. Ah, que ah, que sí, Salvi, aquest t'ha agradat Persones autònomes Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Diu, autònom, que es governa per les seves pròpies lleis, que té dret a facultat de governar-se a si mateix O sigui, que proporciona la força motriu sense necessitat d'un alimentador, o sigui, un autònom puti, és, és Déu, no? És com una mica Déu Vinga va, That Thing You Do del grup The Wonders, de la pel·lícula homònima protagonitzada i dirigida per Tom Hanks de l'any 96, o sigui que fa ja an... ai, ai, 24 anys. anys No, no, no 24 anys ja, ahir és nada The Wonders That Thing You Do You Doing that thing que el compositor d'aquesta peça l'Adam Singer, ens va deixar aquesta setmana als 52 anys va, per culpa del de, bitxet aquest sí, malalt sí. i bueno, alguna de les seves creacions sonen també a pel·lícules com Robot Algo Passa com Mary Scary Movie Saps? El Cry Baby, aquell amb el Johnny Depp Bé bueno. El Sabana Kilgit que és un tio que estava en el campo I en un moment dado el tio empieza 91 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Dios, esto sí que és un 100 pies, tu. Ja voreu que hi ha moments de tot, hi ha moments de riure, moments de reflexionar, d'aprendre en una horeta de programa i cap tothom i es tracta d'això, no? de fer un programa una mica entre tots doncs avui segurament serà un dia en què xerrarem més els de l'equip, però esperem que us animeu tots i ens envieu els vostres àudios amb les vostres propostes que pot ser qualsevol cosa, una reflexió personal la recepta del pastís de la mona, per exemple, no estaria malament també, si feliciteu algú que sabeu que fa anys també podeu demanar doncs, que punxem alguna cançó per dedicar amb aquella persona que enyoreu que fa dies que no veieu agraïments Bé, també us he de dir que nosaltres actuem amb total llibertat per punxar un tema o un altre, perquè si una cosa tenim, un, és criteri musical, i dos, el ditet sobre el botó per posar play o stop. Val? Exacte, si hi ha cançons que no deixo, no, no les posarem. Les posarem. Ja, hi ha altres emissores que, que posaran que aquests posaran temes. Aquests, no? igual. Nosaltres ho farem dins d'aquest criteri. Exacte, doncs vinga, som -hi. Apunteu al mòbil, eh? que ens ho heu d'enviar. 6 s 53, 95 72. I ara us volem presentar al senyor Estaislau Coma. Estanislau Coma és l'il·lustríssim senyor alcalde de Castellmuixí de Canonges endavant quan vulgui amb el seu missatge senyor Estaislau. Bon dia a tothom. Com a alcalde confinat provisionalment l'Ajuntament de Castellmixí dels Canonges, i com que el COI ha dit que suspèn els Jocs Olímpics de Tòquio 2020, em comprometo des d'aquí a allotjar, quan vagi bé, els Jocs Olímpics de Tòquio 2020 de l'esmentada ciutat, aquí al nostre esmentat poble. Total, la gent que ja sigui al COI es pot acostar fins a la nostra vila, no són ni 80 euros de peatges. A veure, com a mesura de prevenció per evitar rebrots de coronavirus, la Conxita clica seca, vilatana soltera que porta a guardar draps des de 1956, farà mascaretes per a tots els assistents. Les cerimònies d'inauguració i clausura seran a càrrec de la Cofredia de la Sagrada Coïssor dels Claus de Crist, que traurà els misteris de Setmana Santa. Els alumnes de l'Escola de danses es prepararan un ball amb una cançó de la Marina Rossell dels de l'Escola de Música tocaran Titànic amb les flautes. Ostres, moltes gràcies, senyor Stanislaut. I tant. Segur que ho tindrem en compte, tot això de la vostra proposta. Segur que ho tindran en compte. Què us sembla si comencem amb la primera dedicatòria que ens heu enviat, que es tracta de l'Uda. Endavant, Uda. Hola, sóc Lauda i sóc la dona del Javier Codina. Estem aquí amb el Javier, a Algèria. Eh, exactament a la capital. Eh, amb primer us agraïm molt aquesta iniciativa així que podem passar missatges als amics, a la família i tot eh, bueno, estem aquí amb confinament que aquí es fa des de les 3 a les 7 del matí eh, aquí la cosa bueno, és com es diu a les notícies no, bueno, cada dia eh, hi ha més infectats i tot però és eh, no sabem on arribarà això o quants temps estarem tancats. Eh, enviem salutacions a tots tot els amics, bueno, tot els amics, tota la família, a tots els puncicans. I us enviem també el nostre suport. Eh, vull aprofitar per saludar els meus amics eh, i especialment els que fan anys aquest mes. I hi ha la Hadi, de, que estava vivint a Bèlgica, però era també una, una, una noia que vivia a Ponts. I també vull felicitar avui, que és el compli d'Aliacin. Eh, Aliacin ha sigut per molts i molts anys. Eh, també que vull que sàpigueu que pensem molt amb vosaltres, seguim les notícies, us seguim per les, eh, les reds socials, i intentem ficar-nos al dia amb la família i tot, però bueno, eh, eh, estem aquí. Eh, aquí la cosa no sabem com pinta perquè intentem sortir el mínim eh, i, eh, i anem al, als, als comerços més a prop de casa per no anar lluny. Eh, i ja estar, intentem ocupar-nos a casa com podem, una mica de, bueno, activitats, eh, connectar amb els amics, amb la família o treballar i avançar i aprendre coses perquè ara ja que ens és sobre temps. <ríe> bueno, eh, espero que tothom eh vagi bé i moltíssimes gràcies per aquesta, per aquesta iniciativa i Bueno, eh, Passeu-vos bé. M'agradaria eh, que passeu una cançó de bueno, Dr. Eh, Prats o de Charango. I la dedico a tots que, que estem aquí a fora i lluny de, del poble. Moltes gràcies i fins aviat. Doncs moltes gràcies Uda Una abraçada molt forta Molt, molt, molt a molta força I què us sembla puncicants? Si agafem l'horitzó ben fort? Doncs som i charango! Ja no ens alimenten molles Ja volem el pa sencer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 Mali! i yeah. que mueve l'engranaje, debe decidir. Sí. Crear, construir, conciencia sí. popular, eterna divisa, que nos guía a vivir libres o morir. O de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Anem lluny, serem molts, Campanyant endavant, qui sembra rebel·lia, recull la llibertat, que no ens guanyi la por, el demà avui és nostre, tu i jo, agafant l'obritzo. ho tindrem tot i es parlarà de vida. Ei, que us he vist ballant, eh? Us he vist ballant i us he sentit cantant des de les vostres cases. Doncs sí, senyor, perquè viure vol dir prendre partit. El sàdor en aquell guide, que és un tio que va confessar-se, se rodilla en el confessionario, diu, oiga, padre, dius, ¿usted és el que aparta les las mujeres del mal? Diu, sí, hijo, sí, diu, partime dos per al sábado, per favor. Val, ara ens agradaria escoltar una d'aquelles càpsules de vida que ens aneu enviant al mòbil al 651-53-9572. En aquest cas, és a càrrec del nostre amic, el Joan Alai, que és un tema força interessant. Escolteu, endavant, Joan. Hola, bona tarda. Us faré 5 cèntims d'un tema relacionat amb les emocions, concretament amb l'avioneuromoció, que crec que pot ser de gran ajuda per molts de vosaltres i bé, és una manera més de, de créixer, crec jo. Crec que com a éssers humans creixem amb la certesa que l'origen de tots els nostres conflictes i mals i situacions difícils se prevenen de fora, no? Que són per culpa d'alguna cosa aliena a nosaltres. Buscar les causes del que ens passa fora de nosaltres sempre ens posa en una situació passiva i que ens fa sentir víctimes de, del, que, del que passa. Per sort, i des de fa ja milers d'anys existeixen moltes filosofies que proposen una altra manera de veure i entendre la vida amb una més gran responsabilitat per atendre el nostre estat de salut i benestar. Al mateix temps van apareixer estudis i investigacions científiques que en molts, eh, moltes ocasions qüestionen les idees establertes fins ara. Algunes d'aquestes teories promouen una intervenció entre el cos, la ment i l'estat emocional. L'estreta relació entre la gestió de les emocions i el benestar és un tema cada cop més estudiat des de diferents punts de vista. Assumir la influència que la manera en què percebem l'entorn exerceix el nostre estat emocional ens obre les portes a un nou paradigma en què la persona té l'oportunitat de la en cada moment com vol experimentar cada situació. Feta aquesta petita introducció us parlaré directament de la neuroemoció, que és un mètode que està evolucionant dia a dia gràcies a la persona de l'Enric Corbera i que eh, viure neuroemoció ve de les paraules eh, biologia, de bio, neurologia, de neuro i emocions de emoció, bio i és un mètode per aconseguir el benestar personal a través de la comprensió profunda de l'origen dels nostres conflictes emocionals. La bioneuroemoció estudia la relació entre el cos, la ment i les emocions, integrant disciplines científiques, filosòfiques i humanitàries, humanistes. La bioneuroemoció s'enfoca en un concepte de salut que implica a totes les situacions del ser humà. La salut avui en dia s'entén com un element multifactorial que inclou també aspectes socials com l'educació i el treball. El principi, els principis que defineixen la bioneuroemoció són de caràcter humanista eh, i es poden aplicar a tots els àmbits amb l'objectiu de favorir el benestar en el seu conjunt. Per a aconseguir una salut plena és imprescindible eh, un estat de benestar social que aglutini les funcions de relació amb un mateix amb el grup. Per això la bionoromoció remarca la importància de saber identificar i gestionar les nostres emocions. La coherència emocional es pot aconseguir, es pot aprendre i es pot eh, desgranar i aplicar en les situacions del dia a dia. La bionoromoció proposa que les persones trobin la seva llibertat emocional fruit de la coherència i l'equilibri intern. Buscar la culpabilitat en els demés, o en un mateix, o retardar o no actuar amb allò que volem fer, o que creiem que hauríem de fer, són dinàmiques o situacions que generen a la llarga desequilibris interns. La bioneuroemoció planteja que la coherència emocional és el camí per aconseguir la llibertat. Ens ofereix la possibilitat de responsabilitzar-nos de les nostres accions i decisions i que aquestes contribueixin a aconseguir coherència i ajuden a resoldre conflicte. Fins aquí, cinc cèntims del que és la bioneuroemoció. Moltes gràcies i més endavant, si convé i és de l'agrat de tothom, continuarem fent petits, petits parlaments o petites explicacions dels diferents àmbits que inclou la bioneuroemoció. Bona tarda. Doncs moltes gràcies, Joan. Ja us he dit que seria interessant. Esperem que continuïs obrint-nos aquesta porta, perquè ara has deixat entreoberta i ens hi has d'endinsar. La següent dedicatòria... La següent dedicatòria és... Perquè, a veure, què, què volem nosaltres? Que participeu vosaltres. Exacte, val? Que, que, que enviem missatges, sobretot. Que envieu missatges, que ens envieu whats. Això és el que volem. Doncs escoltem la següent dedicatòria. Aquesta cançó va dedicada a la Cristina D'Ontel Ferrer la del carrer Major, la filla de la Magda de Cal Rafalito t'estimem guapa doncs moltes gràcies Teres segur que la Cristina estarà molt contenta d'haver rebut la teva dedicatòria i ara és molt més feliç que abans doncs bueno, com ella també ens podeu fer arribar les vostres àudios enviarem-vos el mòbil al 651-53-95-72. Ja sabeu que les vostres veus són les càpsules, les càpsules de vida per tots i totes que estem confinats. Podeu cantar, podeu explicar com esteu passant el dia, perquè així amics i família doncs segur que, que els hi farà gràcia de sentir-vos. Bé, bé, ells i tot ponts ara mateix, eh? però segur que ells mateixos també. En fi, l'espai Expressions, que comencem al Salvi i jo perquè així us animem a que ens aneu enviant alguna gravació vostra, ha de ser de màxim 3 minutets, 3-4 minutets, vale? i avui, el primer dia, la volem dedicar a les famílies, amb fills i filles. Vale? Segur que molts de vosaltres coneixeu la cançó, si sobretot si heu estat al cau, les coneixeu seguríssim. I o sigui que no us estalvieu de cantar-la amb nosaltres i fer les segones veus des de casa, d'acord? Vale? Endavant, mestre! I la meva casa prengui el bastó Doncs si us ha agradat i voleu que un altre dia toquem un altre tema <laughs> proposeu-nos-el i mirarem de fer-lo bueno, Estaria molt bé que féssiu vosaltres que, que el tema ens l'envieu que trieu i envieu perquè Sònia Pons Ràdio. Recordem el mòbil 651-53-95-72 Dice, ya se encuentran dos amigos, uno le dice al otro, oye, digo, ¿qué tal el viaje por Etiopía? de hambre, mucha hambre. de esto es bueno, aquella buen apetito, hombre. Molt bé, doncs en aquests moments ens vindria moltíssim de gust tornar a la connexió i parlar amb un veí, un conegut col·laborador antic nostre, que llavors, a la Cau de Folls, us recordeu quan fèiem aquell programa de Cau de Folls? Home, i tant. Doncs us en recordeu del Toni Subirrosa? Tenim el telèfon. Toni, ets aquí? Hola, estimats! Bona tarda, com esteu? Bona tarda, com va? Quant de temps, eh? Doncs bé, mira, per aquí confinat. Confinat com tots, eh? Però bueno, vostè que viu sol o...? Bueno, sí, bueno, estones. Estones d'Ixol i estones... Mal acompanyat, no? Deu, deu tenir un gat, doncs. Sí, i una gossa, eh? Veus, i així ho tenim tot. I què ha fet durant tot aquest temps? Explica'ns una mica. Doncs bé, des que vaig marxar de Pol Ràdio, doncs, bueno, hem muntat una sèrie de negocis i tal, i... Bueno, Tots legals, eh? Sí. sí, sí, vaig muntar... Vaig muntar en la Bermuderia una cocteleria a Oxford Street, a Londres. Molt bé, una cocteleria. Sí, sí, sí. De nivell, aquí, eh? Sí, sí. Sabeu com es deia? No, com es deia? Es deia Calamargarits. Calamargarits? Cala Calamargarits? Ah, això em sona com Calamargarit a sí, sí. Liri Pons, no? Calamargarits. La Pipo li deia Margaritas Club. Ah, bueno, Margaritas Club. Sí, D'acord. Sí, sí. Sí, venia a tothom a veure els partits del Tottenham i del Chelsea. Molt bé, sí, no? Sí. Nivel, sí, nivell. Sí, sí, Perquè l'anglès sí. com el portes, tu, rosa. Com el porto. Bo, sí. si, si és pequeño i se deja, no <laughs> pues, tinc un problema, tu. I què li semblaria a vostè, si li proposo de fer, com en aquella època, eh, d'agafar i fer-nos petites càpsules d'entreteniment, de, de saber a veure què estan fent els famosos? Per exemple, en aquella època, vostè el que feia era comprar-se-la pronto, Sí, oh. però, home, els temps han canviat. Els temps han canviat. Estimava, han canviat. Ara, mira, ara el que faig és... Va, vaig descobrir una cosa, no sé si la coneixeu, una cosa es diu... Uh, smartphone. Smartphone, sí. sí, sí. <ríe> em sona d'algo. Sí, sí, smartphone. Sí. I bé, ja veu que hi ha unes coses, hi ha unes aplicacions, i, i mira, hi tinc, la, hi tinc coses, unes coses d'uns xarxes socials, i el Twitter, i Instagram, aquestes coses... Ah, que, molt que, bé, que està bon. modernitzat. Sí, no, bueno, no, no, sóc més modern. Com que m'he modernitzat, sóc el més modern. Va, així, així, així tindràs un Instagram, no? Sí, bueno, me l'haig de fer, de fer. El que passa que encara, va, encara, clar, encara vaig per la... per la lletra e. Val, que va per I lletres... La, doncs. Ah, i per l'A-F, no per l'E, i després ve f Facebook. i després ve l'A-H d'Instagram. No, Instagram. Instagram sense H, Subir Rosa. Sí, sí, vaig una mica... Estic a l'A-F de, la de Facebook. Perfecte, I Toni, Subir Rosa 2.0. Sí, sí, una mica. El Twitter va sí. per llarga. eh? Hòstia, sí, d'aquí un Twitter... Dica-m'estimat en... dic, Salvador. Dic, el Twitter va per llarga eh? El Per què arribis fins a la T... Ah, clar. Sí, bueno, ja li diré algun estimat meu o algun conegut que, que no sé que m'obri un conte, no sé, es diu conte, no, d'això? Un conte, sí, un conte. Sí, sí. Ja li diré, no sé, ja li diré el, el, el bòden... De, del el magno? De, el bo, el, el bo de, de, de, sí, del Tom Salek. Ah, aquest, el, el aquest. El bòden Brat. El meu amic, amic Brat. El que és el Brat, no? El uh, Sí, sí, sí. I el, de, el, sí. I el de les bateries de col·lina, el Brat. Sí, sí. I el guarder Brat que no el dar bra. A donar bra. A que sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Eh, pues sí, a mi femem que Sí. Sí, heuria sí. el tornar amb altres amb altres negocis que tinc pendents de fer quan acabi tot això. Què te projectes? Del i, i del i del carronya virus i tot això. Sí. Podem una empresa de crewes, don segre. Bé. -ho. Sí. ho veiem això? Mm. de fluid. Crewes. Ho veiem fluid. Com... Sí, el segre és fluid, però què? Un eh, segre cruíxers, no? Estaria bé, no? Com es diria, mm -hmm. dius? <laughs> segre cruíxers, jo ja què sé, o... Sí, una Home, allà al to sal tindries un problema, eh? On? Allà al to sal. Ja és possible, sí. sí amb sí, corrioles sí. i això, encara podries no, fer alguna ja cosa. Bueno, ja faríem, no sé, un canal de Panamabos. Exacte, al... amb tirolines, que es posin d'un sí, costat sí, a l'altre sí. i la gent vagi passant cap aquí, cap allà. Sí, sí. Llavors ja, també és... volia, fer, volia fer també una, una empresa això de venda online, tipo Amazon, sabeu? Mm -hmm. sí, sí, sí, això es porta i, molt i, ara. És dir, Amazon, que bueno, és, és, és, bueno, és un bosc molt gran que hi ha per al Brasil, no, Amazon? Sí. Sí, doncs, bueno, faríem escala més local, i si bosc porta un k S.L. D'acord. Vale. Per Estaria perfecte. Sí, sí, I farem els repartos per aquí, per les contades del mig febre. I, I tant que si sí, veus? Hi ja aniries... Molt bé. Doncs què li sembla? Ho deixem aquí i demà ens porta una miqueta de pinzellades d'aquestes... Eh... No sí, sí, de premsa rosa. El que veig i el que deixo de veure i ho explicaré de tot una mica. I de tot i més. Doncs ens ha agradat molt escoltar-lo I, i saber de vostè i que li vagi tot superbé ¿vale? gràcies clar, Vinga, confinadíssims Vinga, fins demà fins adeu, ara. Adeu. Adeu. Adeu. adeu adeu molt bé eh? el Toni Subirosa el tindrem una dedicatòria la darrera dedicatòria del dia va que si no aquí ens enviem totes les dedicatòries el primer dia després ja no sabrem a qui dedica res la, la següent dedicatòria. Vinga, som-hi! Bona nit a tothom. M'agradaria dedicar aquesta cançó a totes les meves amigues, amistats, de Pons, perquè no defalleu en aquests moments tan difícils i continueu així, que ho esteu fent molt bé. Per la classe de P3, la Chloe també els hi dediqui aquesta cançó. Ànims, canalla, que d'aquí poc podreu sortir al carrer. Un petó per tothom. Bona nit.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 Encena el llum i fes-te'l fort i amb les estrelles escriu el teu nom. Vas dir-me, pots anar molt més enllà, pots creuar terres i mars, jo et guiaré i sempre et podré ajudar. Un dia el meu pare em va dir, la juve pot se'n va i agafar me per No more estaba en aquel que es un tío que iba en una moto por una carretera en eso que en una curva había un carro parado total que el motorista no lo ve se pega un porrazo frontal contra el carro todo el comedor por el suelo y le dice el motorista al del carro de digo, oiga, usted tenía que haber puesto un trapito rojo detrás del carro, de un trapito rojo, de no has vist el carro va saber el trapito rojo, no, bandarra? Molt bé, doncs no us diré l'hora que és. Sabeu quina hora és? És l'hora dels peques de la casa. I per això tenim la màgica intervenció de la nostra amiga i col·laboradora, segur que tots i totes la coneixeu, la Cristina Laprizi, doncs cada dia ens portarà una càpsula amb trucs per fer coses. Endevinalles. Bueno, ja us sentireu, ja us sentireu. A punt, doncs, endavant, Cris, quan vulguis. Bon dia, nens i nenes, petits i grans. Soc la Cristina. Com ho portem això? Com va el confinament? Jo en tinc moltes ganes de sortir i veure els meus amics, eh? I pogu-ens explicar tot lo que he fet aquests dies perquè de coses n'hem fet moltes, oi? Segur que tots n'hem fet moltes I aquests dies segur que amb els pares, mares, padrins, padrines, germans i germanes hem fet moltes activitats divertides Doncs aquí n'explicarem unes quantes més Aquí hem pensat de fer experiments, manualitats, endevinalles eh? Vinga, cada dia farem alguna coseta és diferent per la ràdio, però bé, bueno, eh? tindreu una mica d'idea de fer cosetes. Doncs mira, pocs més petits, avui he pensat de fer una endevinalla. Estigueu molt atents. Comença Aquest és el meu joc. Corre a apagar foc. Què sóc? Vinga, que torno. Aquest és el meu joc. Corre a apagar foc. Què sóc? Vinga, demà us donaré la solució. Segur que més un ja l'heu sapigut. I ara, per totes les edats, farem un experiment. Sempre acompanyats d'un adult. en recordeu, si petits o grans, un adult al costat. Vinga, anem a buscar una bata, un davantal, algo per embrutar. Ens arremanguem veles les mànigues i comencem. Què ens farà falta? Dos safates, una ampolla buida de plàstic, un globo, aigua freda, gel i aigua calenta. Torno a repetir. Dos safates de lo que sigui plàstic, metal, vidre, lo que tingueu per casa una ampolla de plàstic buida un globo aigua freda gel i aigua calenta venga, comencem fiquem les bandejes sobre una superfície plana amb una i fiquem aigua freda i gel i a l'altra aigua calenta L'ampolla de plàstic ja la tenim preparada a dalt amb el globo Ficadet a la boca de l'ampolla el globo D'acord? Aquesta ampolla la mantenim durant uns segons dintre l'aigua freda Què passe? Què ens ha passat? Doncs que el globo no s'infle I quan la fiquem a l'aigua calenta? Vinga, fiquem-la què passe aquí? Ah, aquí passa alguna cosa. Eh? El globo es comença a inflar. No és quan altres inflem així ben fort, bufant, que s'infle molt. Però s'ha inflat. Com ha passat això? Ara podeu anar provant. Ficant cap a l'aigua freda, cap a l'aigua calenta. I veiem que fins que l'aigua calenta ja estigui una mica refredada ja no, ja no en farà efecte. Però què ha passat aquí? Doncs mireu, us explico que amb l'energia calorífica transferida per l'aigua calenta a l'ampolla aconseguim augmentar la temperatura de l'aire vol dir que l'aire de dins l'ampolla s'escalfa Amb això també augmenta la pressió, la força interna de tal manera que en uns segons el globos s'infla. A eh que sí? Que s'ha inflat? Què us sembla? És molt senzill. I tots aquests materials segur que els tenim a casa. Bé, bueno, de vegades els globos ja hem fet una festa abans i ens han acabat. Però alguna cosa trobarem. Vinga, a buscar! Demà ens tornarem a veure. Os donaré la resposta de l'endevinada i a veure si us ha sortit aquest experiment Venga som i a provar-ho vagi bé, fins demà ah, això ho hem de provar eh, nois i noies bueno, ja sabeu que sempre amb una persona gran al costat eh? i així li ensenyem com es fa mm. Doncs res, em toca la meva secció. Clar que sí, la secció del Stalvi! Bé, eh, què intentarem fer? Us explico una mica. Intentarem, amb aquests dies de confinament que estem, buscar una mica de novetats musicals. O sigui, intentaré posar una peça cada, cada dia mm -hmm. d'algun àlbum que sortirà nou, d'algun àlbum que ja ha sortit, ah -ha. però ens basarem en cosa que, que d'aquest any. Eh, sempre, sempre hem parlat, des del nostre criteri, des dels nostres... Si no, no, plat, plat. D'acord? Res, m'agradaria començar avui amb una banda de Girona. Molt bé. D'acord? Que amb el, amb el, amb tal com estem, crec que el trobo ideal. Cap a casa. Cap a casa. cap a casa. A, sí. Mira, eh, ben, ben estic parlant del Sopa de Cabra. Oh, yeah. Sopa de Cabra té el nou disc, la gran onada, que l'ha tret aquest 28 de febrer. Mm. Després de portar ja 4 anys, sense treure res, que recordo que eren els cercles, que fa quatre anys ja, o sigui, si som al... 2000, Han tingut temps de fer-lo, doncs, vaja. Mira, el 2016 eh crec que va sortir. Mm. Vale. Aquest es títula La gran onada i posarem una cançó que, tal com estem passant aquests dies, la trobo molt ideal, que es diu La cançó Estic fràgil, que, doncs... és, la, que és la primera cançó, que surt a l'EP, és la primera cançó que ens parla eh, sobretot de l'equilibri de l'ecosistema en una situació dels humans que cada dia l'empitjorem més, i no volarem les conseqüències, És amb una tornada bastant enganxosa, mm. unes guitarres bastant esmolades, una tornada enganxosa com ha de ser mm. i, evidentment, respirar l'essència de sopa de cabra. Doncs això, avui començarem amb aquest tema, intentarem aportar més novetats, més coses i amb aquest tema que es diu fràgil. Al nom, a la pell, al cor, a la mà. La vida en un punyapunt de volar. Mira, aquí tenim el fràgil la cançó, fràgil. crec que... Fàgil, fràgil perquè, a veure I a més a més, tal com estem ara Que ja ens veiem fràgils Que ens pensàvem que érem invencibles I hem vist que no, que realment som molt fràgils Realment la... som fràgils Ja ho diu la cançó Doncs sí, a veure, cada dia ja que hi ha una mica de tot eh? Per exemple, doncs Què et semblaria? A mi ara ve molt de gust, molt de gust Escoltar un microconte Què et sembla? Em sembla perfecte Jo l'escoltaria Feia poc la via avançada amb el seu vehicle. Era una noieta rossa molt maca. Va ser en girar-se per tornar-la a contemplar quan va perdre el control del seu auto que va derrapar cap a un altre que venia en direcció contrària. L'impacte era inevitable. La noia rossa, com si es volés afegir el xoc múltiple, va dirigir el seu vehicle cap al lloc de la imminent col·lisió. Els tres autos van protagonitzar una de les trompades més espectaculars d'aquell indret. La buxina de l'atracció de la fira va anunciar la que era tongada. Ràpidament, el xicot i la noia rossa van introduir una altra fitxa a la ranura dels seus respectius autos de xocs i agafant fortament el volant es van disposar a continuar aquell festeig temerari. Què us ha semblat, eh? Doncs... Bé, bueno, nois, no sé com ho veieu, però em sembla que estem a la recta final del programa. Em sembla que haurem de despedir-nos una miqueta ja. Què us ha semblat? Eh? Bueno, avui era el primer dia, era el dia d'arrencar... El dia de la prova. El dia de prova. No sé si l'haurem passat. A veure, demà ens ho direu. Exacte. Envio missatges. Envio missatges. Missatges amb propostes positives, eh? sobretot. Crítiques constructives i propostes positives àudios sobretot dir, i, i si voleu i us fa una miqueta de vergonya dedicar a algú i ens voleu enviar un whatsapp en comptes d'un àudio ho acceptem però en principi el que ens agradaria és que vosaltres ens enviéssiu un àudio i us repeteixo el telèfon si no l'heu apuntat fins ara és del 651 53 95 72 que aquest és el que el que sentirem i ai, ai, ai, el que sentirem tots els vostres àudios. A veure, un segon, perquè ara ens ha arribat un, un àudio, ens han enviat un àudio, que ens informen d'una cosa que eh, ens agradaria que l'escoltéssiu, sí? perquè com que es parla de diumenge de Rams i resulta que és avui, de, o demà, depèn de quan ho escolteu, si ho escolteu el dissabte o el diumenge, doncs escoltem-lo un segon. Aquest prop diumenge, com cada any, volem celebrar amb tots vosaltres les caramelles però aquest any més que mai necessitem la vostra col·laboració perquè la música arribi a tots els racons del poble. Així que us llancem un repte. Us proposem que sortiu als balcons a les 12 del migdia i feu a la cançó Ara ve lo mes de maig. Els més agosarats podeu cantar-la, els més destres podeu tocar-la amb els vostres instruments i els més tímids podeu acompanyar-nos reproduint-la al mòbil. Fem que les tradicions no s'aturin. A tots els que ho vulgueu compartir a les xarxes us proposem que ens etiqueteu Hashtag Caramelleris Bona Pasqua a tots Bueno, què us sembla? Què us sembla? Bona idea o què? Vinga, a les 12, tots al balcó A les 12, a les 12 bueno ja sabeu eh, ens hem de, Al final ens hem d'organitzar A les 8, a les 12, hem de tenir un calendari programat A les tantes hores Ve el concert, a les tantes hores Pons Ràdio, a les tantes Venen els aplaudiments I ara el que hauríem de fer és despedir-nos ja Perquè, bueno, queden 5 minuts No, que queda no, res. res ja Ostres nois, doncs avui, ja sabeu, no deixeu d'enviar-nos càpsules d'àudio, la vostra veu és la que ens fa sentir més junts, ens acomiadem de tots, oients, família, amics, han participat al Quim Vil amb el, el perfil confinat, el John Alai amb el tema de les emocions, superimportant, el Bern amb el Toni Subirosa, la Cris a l'espai de l'infantil, el Miquel, el narrador dels microcontes, el nostre poema Jaume, el Sàlvia a la de màquines estima. i la Xènia al micro. No oblideu, renteu-vos les mans... d'este confinament, de la pluja, i ara s'ha posat a ploure i el carrer segueix ben buit. Cau la pluja i a son lloure mull l'hort el terra buit i a l'enyor el fa descloure, disposada a estar com moure fins que no obtingui el seu fruit.